Välkommen till Radio Maranata med mig Berno Vidén. Jag vill ta upp ett ämne som jag anser angeläget, speciellt i våra dagar. Vi lever i det Bibeln ser som den yttersta tiden. Och jag hade ett program förra veckan då vi talade om Guds hus och det här blir en fortsättning. På det ämnet. Israel som den nation vi ser idag kommer att försvinna. Likaså Ryssland, Kina, Indien, USA, andra stormakter. Ja, alla nationer och riken på jorden kommer inom en snar framtid att möta sitt öde. När vi läser Bibeln förstår vi att de tecken som äger rum i tiden idag de talar sitt tydliga språk. Vi har aldrig levt i en sådan tid som idag när vi bokstavligen ser hur Bibelns profetior går i uppfyllelse. Se på Jesu undervisning, apostlarnas, Daniels och övriga profeters undervisning och alla talar ett tydligt språk och det är det här som sammanfattas i första Johannes brev 2.17 världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja består för evigt ja det finns ett rike ett gudshus, vilket kommer att bestå för evig tid. Ett rike som inte kan skakas, skriver Hebrebrevets författare. Och hus, det är inte beroende av materiella eller andra världsliga tillgångar. Det tar sig tydliga uttryck hos exempelvis Abraham- som i tro gick ut från sitt land och sitt folk till ett land som Gud hade lovat honom. Han fick se landet men fick inte vara med om uppfyllelsen att inta landet. Men han såg och han trodde. Han insåg evighetsvärdet i Guds löfte. Och vad Abraham längtade efter. Det var att få se Jesus. Och det här säger Jesus själv i Johannes 8, 56. Han sa så här. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och glädde sig. Mose, han fick uppdraget att leda Israels befrielsetåg ut ur Egypten. Där man levt under svåra omständigheter i 400 år. Många var de rop som hade stigit upp till Gud. Och efter ett mirakulöst uttåg befann man sig i öknen Sinai vid berget Horeb, Gudsberg. Och där talar Gud. Riktlinjer dras upp och Mose får... Ytterligare en befallning, nämligen att bygga en boning åt Herren. Bara tanken måste ha varit hissnande för Mose. Men han tar sig an uppdraget och Gud ger detaljbeskrivningen från början till slut. Ingenting var lämnat åt slumpen. Gud sa de, alltså Israels barn, ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt iblanden. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Det här är andra mosebok 25. och Kapitlets sista vers påminner om hur viktig utformningen var. Och att alla material var precis som Gud sagt. Så här står det. Se till att du gör detta efter den mönsterbild. Som har visats för dig på berget. Ja, Gud valde att bo i tält. Hur kan det vara en evig boning? Ett bristfälligt tält som skulle kunna... Blåsas som kull av en orkan eller lätt rivas av en illvillig fiende. Hur som helst var det Guds befallning att ett tabernakel skulle byggas. Gud själv han var garanten till att huset skulle bestå, trots sin enkelhet. Det som tabernaklet representerar består för evig tid. Det vittnar om det himmelska Jerusalem. Tabernaklet följer Guds folk under många år. Genom svåra avfallstider. Jag kan läsa om det här kanske främst i domarboken. Sen ända fram till kung Davids tid som får tanken att bygga ett hus åt Gud. Han får som första svar en påminnelse om att Gud redan bor bland sitt folk. Natan får beskedet från Gud så här: "Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag jag förde Israels barn upp ur Egypten ända till idag, utan jag har flyttat omkring i ett tält." I tabernakel. Och Gud han tar dock till sig Davids vädjan. Och hans son Salomo blir den kung som bygger det första templet av sten då i Jerusalem. Inför invigningen av templet så samlade kung Salomo Israels äldste och överhuvuden. Och Herrens förbundsark med budorden hämtades dit för att placeras i det allra heligaste. Under högtiden så sa Salomo: citat, Herren har sagt att han vill bo i dunklet. Jag har byggt ett hus till boning åt dig, en plats där du kan bo till evig tid. Det är första konungaboken åtta. Och därefter välsignade Salomo Israels hela församling innan han slutligen ber en oerhört gripande bön. En bön som uttrycker hur stort och fantastiskt det är att Gud bor ibland sitt folk. Och Gud hör sitt folks böner i detta hus. Jag citerar lite från det åttonde kapitlet i, i första konungaboken. Om någon syndar mot sin nästa och man ger honom en ed att svära och han kommer och svär eden inför ditt altare i detta hus. Hör det då i himlen och utför ditt verk och skaffa dina tjänare rätt. Och bönen fortsätter. Om ditt folk Israel blir slaget inför en fiende för att de har syndat mot dig. Men de vänder om till dig och prisar ditt namn och ber och ropar till om nåd i detta hus. Hör dig då i himlen och förlåt ditt folk Israels synd. Och låt dem komma tillbaka till det land som du har gett deras fäder. Om himlen stängs och regnet uteblir för att de har syndat mot dig. Men de ber vända mot denna plats och prisa ditt namn och vänder om från sin synd. Jag ser här hur område efter område lyfts fram i bönen och inkluderar även främlingar som inte tillhörde Israel. Men som har kommit dit för hans namns skull. Eh, vi läser det också här. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta. För ditt namns skull. För också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand. Och din uträckta arm. Ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus. Hör dig då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och värda dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. Återkommande. Påminner Salomo i sin bön om hur Gud svarar på bön om man i ödmjukhet vänder sig till detta hus. Med en bön om bättring och man söker Gud av hela sitt hjärta. Det finns en sanning i Guds ord. Att Gud bor inte i hus byggt av människohänder. Hur hänger det här ihop? Hur stort och mäktigt det här än var så handlade både tabernaklet och templet om förberedelser för något ännu större som skulle äga rum. Tabernaklet finns inte mer och både Salomos tempel och det som byggdes efter fångenskapen i Babel och sedermera restaurerades av lydkungen Herodes. De är borta. Templen hade sin specifika uppgift fram till den dag då Gud själv lät det fem meter höga förhänge som skilde det allra heligaste i templet från övriga delar. Gud lät det rämna i två delar. Uppifrån och ner. Det skedde i samma ögonblick som Jesus, vars kropp bröt sitt huvud, gav upp andan och dog. Nya testamentet undervisar om församlingen som Guds hus på jorden. Och uttryckligen förklaras att det inte handlar om någon jordisk byggnad. Det står till och med att Gud inte bor i tempel gjorda av människohänder. Församlingen i tiden har aldrig fått uppdraget att bygga kyrkor, tempel eller andra helgedomar. Och ändå är det just dessa ståtliga byggnader som ut Ja, det utgör kärnan i många kyrkliga traditioner. Jesus han var tydlig. Han lät sig inte påverkas av alla de influenser som dominerade bland prästerskap, skriftlärde och fariseer. Alltså det judiska folkets elit. I centrum av deras stolthet fanns templet. Jesus han flyttade fokus bort från sådant som prisades av människor och han vände sig till utstötta människor för att uppenbara sin härlighet. Att Jesus var den efterlängtade messias, det var fördolt för de flesta. Man förväntade sig att han skulle träda fram på ett helt annat sätt än vad han gjorde. Nämligen med templet i centrum, uppbackad av prästerskapet. Ett talande exempel på hur Jesus gick till väga. Det var mötet han hade med en samaritisk kvinna vid sykar. Kvinnan levde under skam, var uppenbart sargad och illa ansedd. Och hade helst sluppit gå den här vägen varje dag för att hämta det nödvändiga vattnet. Där, i anonymitet, väljer Jesus henne för att uppenbara det hela Israel väntade på. I samtalet Jesus hade med henne avslöjar han vem han var. Nämligen den utlovade Messias.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 Ja, det har ingenting med katedraler och vigda kyrkorum att göra. Däremot bor Gud i våra hjärtan och som pånyttfödda blir vi tillsammans med rövaren på korset, tempel åt den helige ande. Det är en boning som består för evig tid. Det investeras åtskilliga miljarder dollar i vapen för att stärka olika allianser och säkra landområden. Bidligt talat söker stormakterna säkra sina hus och utöva makt för lång tid framåt. Dock ligger deras framtida öde i Guds händer. Det finns endast ett hus som kommer att bestå, och det är Guds hus. En dag, mycket snart, kommer Jesus att uppenbara sig i härlighet. Tillsammans med sin dyrt köpta brud, församlingen, träder det himmelska Jerusalem fram i all sin makt och prakt på jorden. Johannes beskriver händelsen i Bibens sista bok så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta det följer i morgon, på morgon. Jag hörde Kristina Imsen sjunga sången När morgonen kommer, Det en inspelning från 70-talet. Men väldigt aktuellt budskap, snart är Jesus här igen. Dessförinnan så talade jag, Berno Widen, över ämnet Guds hus. Det här är del två i ett program, eller jag hade ett tidigare program förra veckan. Över samma ämne. Ja, tiden är kort. Jesus kommer snart. Och vi vill verkligen fokusera budskapet kring tidens tecken. Kring det vi ser äger rum i våra dagar. Jag vill här ge lite information om Maranata-församlingens hemsida. Maranata.se du är välkommen att besöka den och där kan du hitta många ljudfiler. Vi publicerar stort sett dagligen nya program, poddar eller lägger ut undervisning från väckelsmöten, bibelstudier och så vidare. Adressen är maranata.se och det finns flikar där som heter Lyssna och du kan också där lyssna till våra radiosändningar över Stockholms när Radio som sänder live först och främst varje morgon klockan åtta och måndagar klockan arton. Vi har också en tidning som säkert de flesta av er känner till. Den heter Minatsropet. Den kommer ut med fyra nummer varje år och skickas kostnadsfritt till alla som vill ha den. Det är bara att höra av sig. Det finns kontaktinformation. Dels på Maranata församlingens hemsida. Och dels kan du gå in på. Minatsropets hemsida. Minatsropet.se Där kan du också läsa många av eh, eh, artiklar som publiceras. Ja faktiskt alla artiklar publiceras där. Och. Eh, Dessutom finns det ett arkiv. En du klickar dig fram där på, till arkivet så kommer du att hitta tidningar publicerade ända från 1960 och framåt. Alltså det första året som minnasropet gavs ut. Minnasropet har... Kategoriskt sagt nej till statssubventioner och bekostas helt och hållet av frivilliga gåvor och av ideella arbetskrafter. Motivationen att ge ut tidningen ja det är ju att Jesus kommer snart. Att vi vill stå trogna uppgiften att förkunna ett sant Maranata-budskap i denna sena tid. Påminna om tidens korthet. Vi ser allt som väger rum i tiden i våra dagar. Men kom ihåg, det är inte slutet. Det är slutet för den här världen. Det är slutet för ja, hela den här världsordningen. Men kom ihåg att Jesus har gett oss ett evigt liv och ett budskap som kan ge hopp till människor. För att kunna Jesus sprid det glada budskapet om förälsning så att människor får uppleva vem Jesus är. Och ta emot honom i sina liv. Vi säger tack för den här gången. Vi ska avsluta med ytterligare en sång. Det är en inspelning från ett väckelsemöte som handlar om. Glädjen i Jesus. Och det är Gunno Andersson, framlidne Gunno Andersson, som sjunger. Min glädje, det jag värde sätter hög. Och nu söker rikedomar, söker det jag sätter för Ja, de måste jag det rätta om min underbarn. Amifre, det är